futbolean Gipuzkoako ligaen emakumeen orezkorrejoan mailako Beti Gazte kutxe eta Seiko Marka Gallorekin galdu zuen Zumaiaren kontra etxean jokatzen zuten demoraldiko lehen jardunaldean. Balangoti jarrizit zaien lesakarrein aurketa hieratik eta zaila egin zaien hori iraultzea. Inarautxoteko bigarren entrenatzaiek egin dugu partidoaren valorazioa. Asteguru honetan jokatu dugu Zumaia konkontre itzin Hortxilekin jokatu genun eta bueno, 0 batetik ba ez izango zela partio naiko gogorra. Ja, bueno, egi garran ez genun espero, izan zen hasiera e, batetik jarri zitzea gola partidua baldagoekin, bigarre minutun e, azkenin sartuzi guten lehenengo gola. Eta horrek azkenin ikendizuna da, pues, bueno, burua pixkoz beki eramitia. Halaren, nahizta lehenbizko minutek ez ziren izan novenak, beraiz zuten baloia demora guzin eta beraiz zuten kontrola. Lehenengo zatiko, más oso gehi minutu edo horrela, azkenin eman zita joan pixkoz buelta, goerari, jokatu genuen obekigo, balona e, guk e, izanez e, momento batzutan e, bueno, lortu zuten bigarren gol bat sartzia kanpotikan, anpotikan, kristongola sartu zuten, eta azkenin horrekin zigun, e, deskansora 0 eta 2 juatia eta nahi duz, bueno, nahiztari izaren obekigo jokatzen horrek e, afektatzen dizu mentalki eta bueno, deskansu eta gero e, garbi zegoen nateko ginela, E, dena ematera, e, zenbait gauza zuzenduz, batez ere hori tuntzegutela mina bizkarrera, eta hori zuzendu nahian ibi ginen. Mino, bueno, ele, bigarren zati hasi eta seki den ere zuten, eta ia ja, ekipuk posbeki intzun, e, mentalki batez ere, eta ez genuen lortzen gure joko aitea. Lehen erranduten bezala, lehenengo zatiko ogei minutu horiek, Bezala joakatu izan magen eta baloia lasai ukiki izan bagenu pos, bueno, ez, egore izaten altzen bertze bat. Mino, ekipa ja irugolekin zego naiko, naiko ukikua. Eta batezer ikusten genuen zen bizkarrera lortzen dut dela krestuen min egitia. Graditzen ziren e, e, bat kontra bat e, portera ekin. Eta hori azken, bueno, e, ezin izan genuen ebitatu. Ordun, bueno, bat hurrengo partidotara begira, hori zuzenduz, aber lortzen egun seguro nagola vuelta diogula egoerari eta, eta bueno, pues hurrengo partidora begira Gizonen hor ezko regional maiako beti gazte kereiru eta biko markal joarekin galdu zuen zumaiakoren kontraberdink eta eskura izan zuten lesakarrek, baina azkenean ezin izan zituzten jardunaldiko puntuak banatu. Galdu egin zuten eta alde horretatik bazapore, gaziarekin boltatu ziren lesakara. Javier, eskau esen kontatu dugu, nola joan zen neorketa. Laruntin zumaian harikinen eta eskarritako emaitza txarri izan zen. Ja, bueno, sensazio berriz ere nahiko pozitibok e, Ekipo talde on bat e, Maloion gimugitzen nuen noitako bat Berea genitsian e, registroa unnitzeko talde bat eta gilarran komplikatu bat jarri ziguten partidua Mignon, Gure planteamientua pixko defensiboago izan duzen eta gilarran agitzongi eramingen nuen planteamienturi Hirauzten hasi ginen, utxe bat, tabernak sartu zuen gola Lortu ziguten empatatzia Mignon, e, deskanzo mignon lehen bat eta biko sartu genuen Iarran, e, beraiek hori garrantzen bezala baloi gehiokin, eta bar bine bueno Ongi definitzen lekuan, eta minik soberain gabe Bigarren zatimagenekin beraiek gutxi joa martzirela ja e, emaitzari mateko Eta bi garrantzatiko, ogeita bosgarren minutu arte nahiko nahiko ato gondu zen, guk okasi bat izan genuen bat eta iruko ahi hartzeko beraiek Empatia sartzeko eritzen zuten bat Ion, bueno, ez zuten nortu guk ez tale, Eta hori, e, ogeita bosgarren minutu, bi garrantzatikoa, bi nako zen Eta... Pena, pues bueno, igual empatia ikusten genula horria, ja, Eskutan eta arogei garren minutu niru eta bikoa sartu ziguten. Gero bai gukez genula sobera, sobera okasi horikin, bueno, zentro batzuk eta tegin ditu, pena e, bueno, ben benpinpuntu bat ez genulaterik, talde haitzen baten kontra, gokinegon barren talde baten kontra, e, bueno, sensazionak ino. Erregional maiako gure txokoak berriz, Demoraldiko lehen jardunaldia jokatu zuen, pasain larun batean etxean, matzadan eta arrakastaz bokatu zuten gainera. Lehen jardunali horretan, lau eta utxeko marka irabazi iragazi baitzioten, horere eta kafea taldeari. Lehen irupuntuak batuta, pozik bokatu zuten, aste burua beratarrek. Gainix, zueta trenatzeleak, aipatu duen moduan. Bueno, e, Laren jokatu benun kafe eh, horretan kontra, eta lau eta utxira bazi genuen ez. Eh? partidua asiratikan ba, kontrolpena izan genuen, baina ala ere kostazitzaigunen nengo zatian ba, aukera garbiak izatia ez. Bai, loian jabetza guria zen, baina ez asmatzen azkeneko ba, zela izati horretan ez, ez azkenko pase honoriematen ba, aukera sortzeko. Bai, izan genun bat garbia ez genuela gauzatu eta ba, horren ondorioz ba, utxean joan ginen deskantsura ez. Gero deskantxoan, ba, Egaletatik eta Sakontasunean jokatu bergenula, genula e, adierazi genuen eta horrela izan duzen, ez? Eh, aldaketa gainera ingenuen eta ezkerregaletik abiadura hondia ba genuen kenaieekin eta ba, horrerak izan ez? Egaletatik sartuta, eh, ja lehengo eh, lehengo 15 minututan, ba, irugo sartu genikuen. Eta ba, horregla eta zunamantzegun ez, eroso ondu ginen baloiarekin Eta lagarren guel bat ere lortu genuen beraz, e, bueno, e, partido e, borobila Eta, bueno, aseira emateko demoraldiari, ba, konfiantzazko emaitza batez, eta eta jarrera Batez ere e, baloiarekin ongi ondu ginen defentsiboki ez ginen la eta inengo momentu batian Eta bueno, eh hasiera ona eman diogu den moraldiari, baina bueno, e, lehenengo jardunaldia da eta ora indikan talde gaztia dugu eta bueno, e, minutuak behar dituzte ere, eh mailari ba, ba hartzeko eta sendotzeko, ez? Eta bueno, ikusko dugu urrengo partideak nola joak diren eta lehenengo itzuli hau eiterakoan, ba ikusko dugu non dagoen gure tokia, ez? Farroko ligan ere eskualdeko talek garaipenak eskuratu zituzten lehenmaila autonomikoko baztanek lauetabi garaitu zuen Ilunberri etxean. nagositasuna erakutsi zuten giltza urdin, etxeko zalen aintzinaan eta irupuntuak batuta hoegerein dartsu bukatu zuten demoraldiko laugarren jardunaldia. Sergio Oskos, baztan taldeko prestatzailea. Ganden larun bateko partiduan, eh, lauetabira zinun Ilunberri taldea, eh, hasiera batetik, oso fuerte sartu ginen, eta horren emaitza lembiziko minutoan ja lembiziko gola sartu ginen, ino edendarieta sartutuen goloi, e, jokaldi poid bat ondotik, eta bueno, hortik e, amarra minuto dara, ola bertze bigarren golba sartu ginen, iman horretuko sartutuen, e, bertze jokaldi poid batetik, eta bueno, zela jan oso neko ginen eh intensitate altuekin eta bueno e, aukera da izan izango bertze gol batzu sartzeko, baina ez ginen golik sartzea lortu, eta bueno, deskant zure biltego ginen. Eta bueno, deskantsuti ueltan e, nikusten nahiko e, relajatu sartu ginen eta horren emaitza berai e minutuan eh gol bat sartzea lortu zuten, e, eta hagu markagioen urrit duziren, baina hortik bueno, iru minutotara, iman olsoko bertzea gol bat sartzea lortu zuen, eta bueno, iru, iruta bat, baina bueno, partioetzen horrak itu, e, oberaile ere intensiade nahiko altu ekin jokatzen segitu zuten, eta gu, bueno, pixket ez dintuen lemizikoa zatiko sensazio horiek, eta bueno 32 bigarrena bi sartzea lortu zuten eta bueno eh momentu hitean pizke eh es nerbioso baino bai beldur pizke eginuen Baina, bueno eh hortik 5 minutotara bertsegolba sartzea lortu lortu eginuen dimanosoak hiru ziten. sartu zuten eta bueno 42 eta, eta orrakitu zen partidua esper ayer kontran eta alzutena iten saiatu ziren, baina bueno, gu hor, gibel hortan ongi defendatu ginen. Eta orain, elduen astean, asteontan, injertun kontra jokatiko dugu, eh, larun batean atxaldeko bortzeta. Azkenik, preferente maillako donez tebek, zazpieta utxeko marka galiu zabalarekin irabazi zuen, E, Inak indartze laian, etxean aintzuzen ere, mutilbera ze taldearen kontragaldua be, Segitzen du malerrekako taldeak demoraldi hasiera honetan, eta hauek ere indartzu eta motivaturik daudela errandigute orain arte, lortutako emaitzekin noski Sailkapen orokorrari begira, liderrak dira, Doneste Barrak orain, gazte berriak bigarren sailkatuarekin puntuetan berdinduta. Oier Beltran, Doneste Beko bigarren entrenatzailearekin jarekin izan gara, honen inguruan solasean. Oso hongi sartu zen donaztebe futbol taldea partidura, eta horri esker, lehenbizko minututan aukera haunitz sortu zituen, eta aukera hietako batean lehenbiziko gola sartu zuen. Erran behar da, lehenbizko gola sartu eta gero erritmoa pixka bat egintzela, baina aukera sortu segitu jarraitu zuen. Lehenbizko zatiaren erdi aldera, bigarren gola sartu zuenetan berai bereatean, eta lehenbizko bizko zatia baino lehen 3 eta 2koa lortu zuen Donestbeck. Bigarren zatia hasi eta berareala Donestbeck laugarren gola sartu zuen bere agintearekin jarraituta. Bigarren zatian zehar ere bai aukera asko sortu zituen eta hoiei esker beste 3 gol sartu ziren. Denetara, maitza, azkenean zazpi eta utxekoa izan zen Don alde.